Саду дзвінко били синиці тінь, тінь, тінь, і долітав голос раї. Вона вже щось робила, мабуть, оббивала торішні червиві яблука, щоб закопати їх разом із шкідниками. Вона співала гарно. Про дівчину, яка виходить заміж і назавжди прощається з рідною хатою, кланяється батькові, матері, порогам, де ступали її ноги. Криниці, яка вмивала її личко, І вже більше не буде, не буде, Тополям, де стояла з милим своїм, Пісня хапала за серце І вертала його думки до вчорашнього вечора Та їхньої зліної розмови. Може, якби дівчина співала на сцені, То схвилювала б не так, а тут пісня була, як голос птаха, Та ще й линула з того кутка саду, Де росли райські яблука. І оце рая, райські яблука, Завжди чимось тривожило його, Ще до того, як познайомився з Ліною, І наподив, не вмерло до кінця й зараз. То що гнати найсолодше в світі? Баляндрасили за його спиною дядьки. «А що? Должно любов? Нє, вино!» «Конєшно, як на чий смак, на який, так скать, вік, де він спитаю у Валерки. Валерка може ошибатися, він у вині не тямить. Щоб не ошибитися, треба всі продукти скуштувати». До Валерія підійшов Родіон Голуб. Гарно співає дівка, сказав, затоптуючи цигарку. Отак само твоя мати співала. Ви знали мою матір? здивувався Валерій. Знав. Пробач, звичайно. а й ухажував за нею трохи. Правда, яке там ухажування? Мені було поморщив низенько лоба літ. П'ятнадцять, їй теж стільки. В цьому саду яблука збирали в таку саму пору після зими. Це в окупацію. Я для свиней, а вона собі соромилася до смерті. Баба Мотря розказувала, що моя мама з своєю мамою, моєю бабою, жили в них у війну. Їм не вдалося виїхати в евакуацію. Але я не знаю, що жили погано. Нуждалися. Усі серки, тобто баби Мотрі, самої було не густо. А бач, ви годувала. Хлів продала й комору рублену, кропиву їли і вику. Родіоне, ти що, в помішники до начальства набиваєшся? Ану тягни драбину, гукнули на голоба, і він пішов. Впоралися рано. Валерій замкнув винарню і пішов додому. Обійстя баби сісерки, аж у протилежному кінці села, за грибелькою. Мабуть, у сісерки була найстаріша хата в селі. Довга, під солом'яною стріхою, вона перехнябилася в один бік. Комора похилилася в інший. Здавалося, хтось хотів перекрутити хату, як перевесло. Та не подужав. Спочатку після міста та геологічної партії Валерій думав, що не проживе в баби й тижня. Все тут йому здавалося здичавілим, немов відкопаним з 15-го чи 16-го століття, і він бридився. У першу ніч баба постелила не простирадло, а заштопаний полатане ряденцею. А коли пішли сусідки, такі самі старі баби, як і вона, котрі приходили подивитися на нього, і в хаті залишилися сісерка, він і цвіркун, бабця чи то призналася, чи то похвасталася, що в неї в скрині ще п'ятеро нових, жодного разу не застелених рядин. Весь вечір, поки й не заснув, Йому на думці крутилося «Вам сімдесят сім! На що берегти тірядна? Що Щоправда, ранком побачив, що й це залатане ряденце чисте. На ньому навіть зберігся рубчик. Хустку баба носила стару з латкою, загортаючи залатаний край під спід. Миски в баби щербаті, полив'яні, чарки маленькі, то неправда, – сказала баба, – «що колись багато пили. Хлібороб пив лише на храмове свято «за такої чарочки. «З товстого зеленого скла. «У сінях ще припадали порохом жорна, «а в коморі – ступа. «Щоправда, вона вже розсохлася, «і сама баба в ній не товкла. «І все тут звичало та потребувало ремонту. «Поперекушувалися рами, і жодне вікно не відчинялося. Похилилися одвірки. Валерію довелося підкопувати в сінях долівку, щоб відчинялися двері. Мала баба Мотря, чи малий городець, 11 одинадцяти року рей, садок, у якому теж доживали віку, замшаві лісливи та суховерхі вишні. З того роду курочок, з деяких приробітків, Мала грошенята і складала на книжку, але не на своє ім'я, а на ім'я племінниці, яка після невдалих заміжок залишилася з двома дівчатками. Контролерка з ощадкаси вибувкала таємницю бабиного вкладу. Розказала, що там уже дві з половиною тисячі. Дівчатам не жесть. «Хто знає, яка вона в них буде?» – пояснила баба сусідкам, коли ті стали під'южувати. «Цього Валерій вже не міг утямити».